Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Kezdődik az Önkényes Mérvadó, itt a 90.9 szín. Szervusztok, kedves hallgatók, ez itt az Önkényes Mérvadó. A stúdióban Horváth Oszkár és Puzsér Robert. A a rendelt szentenciánk, az pedig tartalmában és formájában egyaránt inspiráló lehet. Ugye egy olyan szentenciát fogunk ismertetni veletek, amely egy tartalmi, egy tartalmi ö, vezérfonal is lehet a megtisztelő üzeneteitek számára, meg egy formai keret is lehet a megtisztelő üzeneteitek számára. A szentencia így hangzik. A nők mindenből háromszor akkora problémát csinálnak, a férfiak harmadakkorát. Igen, az a felvetésünk, hogy mi férfiak és nők egymás reciprokai vagyunk, és amennyiben a férfi hárommal szoroz, akkor a nő hárommal oszt. Sok esetben, nem minden esetben, de ezeket keressük. De ha Amikor... a férfi hárommal oszt, vagy ha a nő hárommal oszt, akkor a férfi szoroz hárommal. Tehát, hogy oda Igen, minkedik. vagy fordítva. Igen. Tehát, és akkor arra gondoltunk, hogy egyrészt várunk tőletek férfias-nős szentenciákat, másrészt várunk tőletek hármas szabályra vonatkozó szentenciákat. Tehát a hármas szabály, mint keretrendszer alkalmas arra, hogy bármit hordozzon, vagy bármit felfogjon, mint tartalmi elem, de a, ugyanakkor a nőkre és a férfiakra vonatkozó szentenciák azok ugyanúgy helyet kapnak a műsorban, 0 30 20 10 9 az SMS, illetve a Whatsapp elérhetőségünk, erre írhattok nekünk. Ugye rögtön ez az első felvetés, hogy bizonyos dolgokból, amik már problémák, mondjuk bizonyos emberek, és gyakrabban a nők, inkább nem szólnak egy ideig, és amikor betelt a pohár, de pont tele van a pohár, akkor bejelentik a kárigényüket, hogy a három pohár, ami, érted, az első telt be. Miközben a férfi erre egy tud, így odanéz, és már tényleg van probléma, tehát a valóság az, hogy egy pohár tele lett, de a nő azt mondja, hogy három pohár tele lett, és akkor a, a férfi így fölnéz, ugyan még alig van az alján, pedig már bizony kéne foglalkozni azzal a problémával. Uh -huh. Hogy egyik sem megfelelő megközelítése a, mert, mert mi lett volna megfelelő? Az, hogy mielőtt az első pohár megtelik, a, a nő felve, vagy a férfi felveti, hogy probléma van, és azt, azt mondja mellé, hogy nem a harmadik pohár telik meg éppen, hanem lassan majd az első fog kezdjünk vele valamit. A másik helyes reakció talán az, hogy oh, erre, hogy igen, én is így érzem, és nem az, hogy ugyan már a harmadáról se beszél. Miről beszélsz, tud, mit tudom én. A héten már hatodszor iszol a hülye haverjaiddal, mondjuk, ugye? az azt jelenti, hogy vasárnap van, és kétszer már elment. És mit mond erre? Ugyan már az egyik nem is számít, mert nem ittunk. <gül> csak nem voltam itthon. A másiknál pedig nem rövideztem. <gül> Úgyhogy az a kettő az igazából csak 05 Szóval, hogy hármas szabály szerinti megfejtéseket várunk tőletek, illetve férfi-női vonatkozású megfejtéseket várunk tőletek, amelyek azt igazolják, hogy a férfi és a nő valóban önmag... egymás reciprokai. Például a férfi önmagában áll, míg a nő az a vonatkozásaiból bomlik ki. Ugye, értjük, a férfi az egy önmagában álló lény. Olyan, mint egy sziget, mint egy fagyott sziget. A, a nő az merő vonatkozás vonatkozás Mi? mindennel. A nő az, az végtelenül be van hálózva, érzelmileg a, a világban mindenben. Hogyha egy nőt meg akarsz vizsgálni, akkor úgy tudod megvizsgálni, hogyha a különböző emberekhez, tárgyakhoz, fogalmakhoz ő kötődő vonatkozásait sorra veszed, és mm -hmm. ezekből bomlik ki a nő. Ha egy férfit meg akarsz vizsgálni, ezeket a vonatkozásokat mind el kell vágnod. Ezektől a vonatkozásoktól mind meg kell fosztanod, és önmagában kell szemlélned. Ezért lehet az, hogy amikor azt megkérdezed egy férfitől, hogy mire gondolsz, és azt mondja, hogy semmire, akkor az tényleg semmire. Az tényleg Még amikor a nőtől megkérdezed, hogy mi bajod van, és azt mondja, hogy semmi, akkor az minden. Igen, most az a kérdés, hogy hogy mondja, hogyha úgy mondja, hogy uh -huh. semmi, vagy úgy mondja, hogy semmi, érted, ez, ez két semmi, tehát az egyik uh -huh. semmi, az azt jelenti, hogy nincsen semmi bajom, ezt vagy egy ö, férfi mondja, vagy egy nő hazudja, hiszen egy nő, nővel olyan még nem fordult elő, hogy neki semmi baja ne lett volna. Uh -huh. a, a, a másik, a, a, az pedig azt jelenti, hogy egy nő az azt akarja jelezni, hogy dehogy is nincs baj. Nagyon nagy baj van, akkora, hogy nem is tartozik rád. Hmm. Akkora baj van, hogy ha te magattól nem tudod, hogy mi a baj, hanem ezt neked meg kell kérdezned. Akkor talán ez, ez az igazi baj. És nekem, nekem kéne erre válaszolnom, akkor tudod mit? Akkor akkora a baj, hogy tudod, nincs is semmi baj. Na, ez, ez, é, te... ez van akkor, amikor még csak az első pohár van tele. Majd elmondom a harmadiknál. Ott már a harmadiknál már hisztéria van és Persze, hát tehát a harmadiknál, már, a harmadiknál már, már mindent hozzád vágott, ami amiké a akkor volt. akkor készül el a termék, tehát úgy, úgy gördül le a gyártósorról, amikor még nincs igazán nagy baj, akkor nem elég fenszi a kinézete a problémának ahhoz, hogy a világ elé tárjuk. Érted? Hogy, hogy olyan állapotban még nem adom ki a kezemből, én ennél igényesebb vagyok vitatkozásba. <gül> <gül> Aztán a mint recipro reciprokai egymásnak, mivel hogy a férfi önmagában áll a nő pedig a vonatkozásaiból bomlik ki, ezért a férfi mindig fej nehéz, a nő mindig szívnehéz. De érdekes módon, ha ezt elmondod, hogy a férfi mindig fejnehéz, a nő mindig szívnehéz, akkor fogsz találni egy csomó nőt, aki felhorgad ezen és felháborodik, és előadja, hogy. Mi az? Te ostobának tartod a nőket? Szerinted a nők butábbak, mint a férfiak? De érdekes módon ilyenkor férfiak nem horgadnak fel, hogy mi van? ez a férfiak pszichopaták? ez ők képtelenek a, az érzésekre, nem elég melegszívűek? El nincsenek azt. ilyen vitatkozások, hogy... hogy akkor nekem nincs szívem? Most na, azt mondod, hogy én nem éreztem semmit? Szerinted az... nekem semmit nem jelentett ez? Hogyha, hogyha azt mondod, hogy a férfi fej nehéz, akkor a férfiak büszkék, és kihúzzák magukat, hogy na hát, ők értelmesek. Ha azt mondod, hogy a nő szív nehéz, büszkék akkor a nők ez. verik az asztalt, és azt mondják, hogy mi az? Tehát mi ostobák vagyunk? Nem is vagyunk értelmesek? Ez jelzi azt, hogy a jelenkorban az, hogy valaki értelmes, az egy Hatalmas vívmány, egy hatalmas büszkeség tárgya, mm. az, hogy valaki melegszívű, az meg egy olyan ciki dolog, egy olyan kínos tudod, az az ő gyengéje, az az Aha. ő achilles sarka, amin keresztül őt meg lehet, meg lehet károsítani. Holott nem, de Holott de hogy is. De a, mondjuk az anyagi érvényesülés terén bizony, az az eszes pszichopata az, aki aki bárkinát tud taposni. Na, hát erről nem, van szó, de nem ez a feladat? Hogy a jelenkor az egy ennyire anyagi askor, hogy a jelenkorban, hogyha azt mondod, hogy a nő szív nehéz, akkor, akkor egy csomó nő föl fog horgadni, és föl fog háborodni, hogy mi az, hogy ő ostoba. Ha meg azt mondod, hogy egy férfi fej nehéz, akkor pedig a férfiak büszkén kihúzzák magukat, és azt mondják, hogy hát ezt mi is megmondhattuk volna. Hármas szabály női férfi dolgok itt az önkényes mérvadóban. 0630-2010-909. Kaptunk üzenetet, azt írja a hallgató, a nők háromszor annyira kimutatják az érzelmeiket, mint amennyire komolyan veszik azokat, ezzel szemben a férfiak általában magukba folytják. És ez mennyire igaz? Nagyon is igaz. <hums> é és mi ennek az eredménye? Az, hogy mondjuk a nők esetleg korai érzelmekkel megfolytanak pasikat, a pasik pedig ö, akkor tudnak csak őszintén viselkedni, ha berúgnak, de akkor meg nem a megfelelő ö, drill és koreográfia szerint? Szerintem a probléma itt az, hogy a nők azok ö, állandóan fecsegnek, akkor is, ha nem kéne. Tehát, hogy mindent kimondanak, amit éppen éreznek vagy gondolnak, mert mm. nem rendezik el a férfiak, azok viszont, meg olyan mértékben lefolytóak, hogy gyakorlatilag a szerepeikben élnek. Tehát, hogy nem tudják, meg, nem tudják megélni a bensőből magukat, hanem, hanem szinte mindig szerepben vannak, és sokszor még akkor is szerepben vannak, amikor, amikor a szabad idejüket töltik. Tehát az is, mitén most elmegyünk bólingozni, és azt is úgy, úgy végzik, mint egy programot, mint ami a, mint ami így a munkarendben benne mm -hmm. van, hogy most fél héttől háromnegyed nyolcig bólingozunk, azt így kell, így kell jól érezni, érezni magunkat nem lehet, hogy ez azért alakult így, mert a férfiakból harapó fogóval kell az érzelmeiket kihúzni, és ezért a nők inkább sörételőnek rá. van szó, mindenféle hát, ha találsz benne valamit, amiről végre beszélgethetünk őszintén. A férfiak rettegnek attól, hogy gyengeséget mutassanak, mert meg, meg, meg sokszor a gyengétségtől is, mert sokszor attól félnek, hogy úristen a gyengétség gyengeség. Tehát, hogy ők, ők rettenetesen félnek attól gyengeséget mutatnak, és az, ez a nagy kockázata a férfilétnek, hogy az élete egész komplet életedet egy szerepben töltöd, mivel hogy megtanultad, hogy valójában az emberek azt a szerepet értékelik, a feleséged azi abba a szerepbe szerelmes, ahhoz a szerephez ment hozzá, a munkahelyeden azt a szerepet vették föl abba a pozícióba. Mm -hmm. Az életed minden a barátaid azt a szerepet szeretik benned, ahhoz kötődnek. tehát Ez a férfilét nagy kockázata, hogy a komplett életedet szerepekben töltöd, mondjuk van négy-öt szereped, és azok között a szerepek között ingázol az életet különböző szinterein. A nők életének meg a nagy kockázata, meg az, hogy nincsenek szerepeik egyáltalán, és minden pillanatukban kihangosítják a tudattal anyukat. Ez is ijesztő. Tehát ez is, ez is kellemetlen tud lenni. Tehát, hogy valahol a kettő között lenne, a Hambas Béla azt mondja, hogy a férfi és a nő, a férfi és a nő kifosztása az a hermafrodita, a férfi és a nő Összeadása vagy ö, ö, együttállása pedig az androgűn. Tehát, hogy arról van szó, hogy a férfi és a nő fölé is lehet emelkedni és úgy egyesíteni őket, uh -huh. abból lesz az androgűn, és a férfi és a nőt ki is lehet fosztani, és alá lehet zuhanni ennek a kettőségnek, és az a hermafrodita. És hogy valójában az androgűn az, amiről itt szó van, tehát az androgűn tudná a megfelelő mértékben elsajátítani, tehát az, aki a benne lévő vénust és marsot föloldotta önmagában, és integrálni tudta, ő tudná, ő lenne képes arra, hogy ne fecsegjen, de amikor kell, akkor beszéljen, és ne lefolytson, és ne szerepekbe meneküljön. Mm -hmm. Mondjuk ő lenne az. Tehát amikor arról vitatkoznak, hogy Isten nő vagy férfi, akkor akkor androgyn. Igen, akkor androgynos. Igen, akkor Igen. <gül> a, meg, meg, a, meg, a, meg az androgyn lenne az, aki nem csinálna háromszor akkor a problémát semmiből, de nem is harmadolná el. Aha hanem akkorának látná, amekkora. Amikor arról van szó, van egy sorozat, amiben már nem tudom, hanyatszorra hangzik el azt, hogy a szeretet gyengeség. De ilyen törzsi, törzsi körülmények között élnek ez egy szifi. És már, már a távirányított csapkodom, hogy mikor jönnek már le erről a hülyeségről, mert ez az összes problémájuknak a forrása. Viszont a, valójában a szeretet hatalom is lehet, mert bizony a nők, a férfiak fölé az érzelmeikkel tudnak kerekedni veszélyesen is. Na de mi van akkor, amikor valaki erre nem igazán képes, mert nem hat a másikra, de szeretne. És ez az, amikor, ez a halálom egyébként, amikor, amikor csajok azt mondják, hogy szeretnék fel, felhívni magukra a figyelmet, hogy mm, mi van? Na látom, hogy van valami, tudod? Mintha bajod lenne. És így esküszöm nekem, igen kevésszer van bajom. Te, és ha ezt valaki megkérdezi tőlem, hogy na, mi bajom van, látja, hogy van valami, ne lássad, mert nincsen. Olyan ideges tudok lenni, és ő meg ugye gondoskodó szeretne lenni, csak hát nincs rá igény. Hát igen. És, és szörnyű a vége, mert a vége az az, hogy na jó, ha nekem sem mondod el, hogy mi a bajod, akkor kinek fogod? De semmi bajom nincsen és, és ettől a ponttól tudom, hogy soha nem fogunk beszélgetni értelmesen egymással, mert ha nincs miről, és akkor is akarsz, akkor mi lesz, amikor lesz miről? De most beszélnem. már lassan lesz bajom, hogyha ennyit fogad. Hát lassan, <gül> la, lassan okozol egyet. Igen. A szíria hallgató, hallottátok már a mondást, hogy minden általánosító hülye? Írja szóló. Ha, igen, tehát csak én, én sokszor, sokszor gondolok erre, hogy szabad-e általánosítani, vagy érdemes általánosítani, csak hogy mi van az általános igazságokkal. Mert nem csak konkrét igazságok vannak, nem csak az aktuális igazságok vannak, hanem léteznek általános érvényű igazságok is. Ezeket nem lehet általánosítás nélkül kimondani. Tehát a, egy mert általános igazságok, Ezért van az a szó is, hogy általános. Pontosan. Pontosan az, hogy valami általános, tehát van ami általános, ez a kijelentés. És az általánosítás jelenti azt, hogy olyat, ami nem általános, általánossá próbálsz erőszakolni. Ez, ez, ez a szó és ez a mondás is igazolja, hogy van ami általános. Csak hm? oda akarsz most tuszkolni valamit, ami nem oda tartozik. A hármas szabályokhoz visszatérve az eredeti Stifler féle amerikai Pite hármas szabály, az ugye az, ugye az hogy a a nők harmadannyi szexet ö, vallanak be, ami a múltjukban történt, míg a férfiak megszorozzák hárommal a kis haverkáik tehát, ők harm, hár, tehát a férfiak azok háromszorosat hazudnak, a nők harmadot hazudnak. De mm -hmm. hogy az alapvetés, hogy a férfi és a nő is hazudik a saját szexuális múltjáról, csak a férfi megszorozza hárommal azt, a nő elosztja hárommal azt. Mert ugye mi van, hogyha egy férfinak sok jött össze, ú, mekkora király vagy, apám öcsém. Mi van egy nővel, ha sok jött össze, te micsoda vagy, meg kellene már állapodnod. Értjük, hogy a férfi a férfi minősége a mennyiség, a nő mennyisége a minőség. Tehát a férfi az mindig a mennyiségre utazik, és ha nagy a mennyiség, az átcsap minőségbe. A nő mindig minőségre utazik, és hogyha magas a minőség, az már csak mennyiségbe. Azért, azért azt nagyon nem komázom, amikor valakinek életében egy szexuális kapcsolata volt, és, és azt úgy próbálja meg jól beállítani, hogy nem volt kíváncsi saját magára az élete során, hogy na de az az egy milyen jó. Azt írja a Sandra, nem értek egyet, és nő vagyok. Én nem gondol gondolom, hogy rám ez jellemző lenne, én racionálisan gondolkodom, nem az érzelmeim irányítanak. Értjük, Sandra, te egy fejnehezebb nő vagy, tele vagy marsal. Most kinek, ki, kiben mennyi mars és kiben mennyi vénusz van? Ez mindig szell lesz szégyelni, hogy neked nincs szívesz. <gül> <gül> azt írja a hallgató Mihály. Lehet, hogy a férfiak azért büszkék a fejnehézségre, és ez beillik a nap üzenetének, mert ez alapvetően férfi tulajdonság, míg a nők azért veszik rossz néven, hogy rájuk nem ez jellemző, mert manapság ők is maszkulinizálódtak, és eliriglik az ilyen férfi tulajdonságokat, ezt is maguknak akarják, írja Mihály. És ez annyira pontos, mint a sebészkés. Tehát, hogy ez bármikor a nap SMS-e, akár ma is. Amúgy, e, amúgy ez, hogy mondanak valamit, és te büszke vagy rá, és kihúzod magadat, ezzel operálnak a horoszkópok. Tudod, az ilyen horoszkópok, amikor, amikor mind a 12 jegyben olyan, olyan van írva, hogy te így jól érzed meg, hogy hm, de jó, hogy vízont vagyok, de ha elolvasnád az összes, összes többit, akkor hú, azért elég jó a rákoknak is most. További hármas szabály. Igen. Amit valószínűleg hibásan fogalmaztam meg, mert az, az azt írják a hallgatók, hogy ez fordítva van. Azt mondtam, hogy a nők háromszor annyiért is megveszik, amik kell nekik. Nem, mm -hmm. nem, érted, nem szaroznak. Ha, ha valami kell, kell az, az akkor van, az minden van, áron Úr az Isten, enyém lesz. Már kinéztem meg, mindig is akartam, jöjjön míg a férfiak bármilyen fölösleges vackot megvesznek, ha le az le van árazva a harmadára. És azt mondja mindenki, hogy ez fordítva van. De nem már a barkács tucokka. a Miért van apukátoknak otthon kettő komplet ö, szerszámos ládája miközben ö, teológia professzor? A nők jobbak, v, jobbak a vásárlásban, de, a, de, az nem, azért, de nem azért, de nem azért, de, nem azért mert, de nem azért, mert jobban szeretnek vásárolni, hanem azért, mert van türelmük válogatni a férfinak nincs türelme válogatni. Mm -hmm. Tehát a férfi is jó vásárlásban, félreértés ne esik, a férfiban is ott dohog a, a, a saját létének megrontása iránti mindennapos vágy, hogy ő vásároljon és attól várja a megváltást. Csak a férfinak sosincs türelme válogatni. Egy nő egy egész napot el tud tölteni azzal, hogy válogat, és minden harmadik óra, 42. percében vásárol valamit. Egy férfi erre képtelen, a férfinak erre nincsen ennyi ideje, nincsen ennyi élete Energiája. És ezért valószerűbb, hogy inkább megveszi drágán, csak már ne kelljen a vásárlást folytatni. Viszont ha valami olcsó, az viszont tuti, hogy egyáltalán nem érdekes, hogy kell-e, hiszen ez most egy kihagyhatatlan ajánlat. Ez, hát ilyen... ez szerintem ez nem megfölött álló ö, ö, ingert harabdál. Ez a, El... a show reflex. Most csak önöknek, tehát más nem is kap, csak én, csak én nézem a tévét. Nem. Ha férfi vagy, ha nő, nem. ez hat rá. Ilyenkor azt érzi az ember, amikor valami harmadanyiba kerül, hogy ha soha életemben nem lesz rá szükségem, akkor is megéri, hát ne viccelj, Érted? Tehát egy, éppen, éppen egy közgazdasági abszurdumot érzel beteljesülni. Tehát valamit, ami nonszenz és mégis realizálódik, mint vágy, mint drive benned. Azt írja a hallgató, ez a férfi-nő meghatározás nagyon tetszett, nem lehet, hogy a nők ezért érzik úgy, hogy a férfiak alakoskodnak, míg ők mindig őszinték. Világos, ezért érzik, csak hogy a nőknek talán kicsit kevésbékének őszinték, tehát hogy nem ez az őszinteség. Tehát nem az az őszinteség, hogy minden inger, amit éppen érzek, minden gondolat, minden kis-kis minden pöti percepción, amit a tudattalanon földob, azt azonnal kimondom. Tehát nem ez az őszinteség, hozzáteszem, még kevésbé őszinteség a mindennek a lefolytása és a szerepekbe való menekülés minden elől. Ja, az egyiken könnyebben megfigyelhető, hogy, hogy nem a száz százalékról van szó. Szóval az egyik 300% százalék, fölöslegesen a másik, 33 százalék ugyanakkor a 300% százalék 200-ra van a 100-tól, míg a 33 csak 67-re. Igen, igen. igen. <gül> igen. Pollák Zoltán azt írja, nem hármas szabály, inkább ilyen férfinőtengei mentén való gondolkodás, hogy a nő azt mondja, hogy mint férfi nem tetszik. A férfi azt mondja, hogy mint nő nem tetszik. Hmm. Tudod, ez a mint férfi nem tetszik, mint nő nem tetszik, ez azt jelenti, hogy a barátságot most itt a szerelem kegyelem kenyereként fogjuk Egyszerűen odavetni, mint egy, mint egy könnyoradományt a koldusnak. A Maradjunk barátok az egy nagyon szép szófordulat hmm. egyébként. Olyan, mint ha valaha azok lettünk ezt, volna. Azt akartam mondani, hogy büdös életben nem voltunk azok, hát és nem is erre szerettünk volna gyúrni. Igen. A szíria hallgató, a, a nők viszont megoldják a problémát gyorsan, addig a férfi gondolkodik rajta, csak. Hát én meg úgy vagyok, hogy az a fajta megoldás, amit a nők gyorsan megoldanak, Hát ez nem ez három napot bír a pillanatragasztóval együttem. Ez bármire igaz lehet a férfi ne, megoldásra is a, férfi, férfi, mi, a, a nem A, nem, a, nem, a, nem, a férfi nem. a férfival viszont az a baj, az a baj hogy, hogy, hogy mire a férfi megoldja a problémát, addig gondolkodik rajta, addig kihűl a lakás, addig nem tudom, én, addig, addig összeomlik minden. Tehát, itt a a probléma az, hogy a nő harmadanyi idő alatt megoldja a problémát, csak azt a problémát, csak az a probléma nincs rendesen megoldva, a férfi rendesen megoldja a problémát, csak mire megoldja, addig a probléma az megoldotta a férfit és a nőt is. Ott tartottunk, hogy a férfi az fejnehéz, a nő szívnehéz. Ebből az következik, hogy a férfi a pszichopátiára, a nő a neurózisra mindig hajlamosabb. Uh -huh. Tehát a, a pszichopatákból kétszer annyi férfi van, mint nő. A neurotikusokból szorongókból, depressziósokból, pánikbetegekből, fóbiásokból, és egyéb, egyéb, egyéb ilyen, ilyen igazán ilyen szorongó neurotikus betegekből pedig kétszer annyi nő van, mint férfi. Ugye a szívnehéz nők szívbetegsége kétszer olyan gyakori, mint a fejnehéz férfiak... Fejbetegsége. Hát igen, vagy, vagy fogalmazunk úgy, hogy az egyik az egy szívhiányos, a másik az meg egy szív túlterhelt állapot. Uh -huh. Tehát a, a szív hiányos állapot a pszichopátia, a szív túlterhelt állapot az pedig a, pedig a, a neurózis. Azt írja a kedves hallgató is, ez is a nap üzenete. A maradjunk barátok sértő a barátságokra és a szerelmekre egyaránt. Na jó, ez, ez, ez tényleg a nap üzenete? Ez, ez, ez meg van mondva. A férfi a Marsról jött, a nő a Vénuszról. Hát ez igaz. És nem véletlen, hogy a szív nehéz nő, az a, az, a, az a földnek arról a bolygó testvéréről jött, amely közelebb van a naphoz. A fej nehéz férfi meg a föld bolygónak arról a bolygó testvéréről jött, amelyik távolabb van a naptól. A hidegebb bolygóról jött a, a fej nehéz férfi, a forróbb bolygóról jött a szív nehéz nő. Ennek van lírája, kéretik egy kicsit elmélázni ezen. Azt írja a Pap Sándor Zoltán a Facebookon, hogy nem olvastam még el, de hogy ránézésre tetszik, mert ő a hármas szabályt a három másodperces szabály felől közelíti meg. És ilyen is van valóban. Ha meglátok egy nőt, aki tetszik, ennyi időm van, hogy oda menjek hozzá, anélkül, hogy a félelmeim démonai feleszméljenek és elkezdjenek tépkedni belülről. Minél tovább várakozok, annál stresszesebb vagyok. Egészen addig, amíg el akarok menekülni. Egyesek a közeledési pániknak hívják ezt a jelenséget. Ha három másodperc alatt nem megyek oda, akkor jobb, ha utána sem, mert rosszabb lesz. Lesz. Igen, addigra már a Tudod mit medve, és <gül> meg a porszívódat lesz Igen. belőle. Azt írja Algató, egy ismerősöm egyszer vett 18 tonna kocka követ, mert nagyon olcsó volt. Lerakta a kertjében. Természetesen férfi. Na jó, ez, ez annyira kemény ez, ez a sztori. Igen, de És ez, ugye ez, ez nem a valami... és megvette. Tehát akkor most végül is melyik része az igaz, hogy a nő csinálja ezt, vagy a férfi? És az a válaszom, hogy az ember. Azt írja a hogy és a 40 pár ugyanolyan cipőt mivel magyarázzátok? Ugye? Az a, az a nőnek a térköve. A, negyve, igen, a 40 tonna a térköve. Igen, igen, de azt a hidd el, hogy azon a 40 pár cipőn van az, a nő, az a nő 400 órát gondolkodott, hogy megvegye, vagy se. Tehát a mögött... E, a mögött egy rengeteg idő, rengeteg ö, ö, elfecsérelt szellemi energia. Tehát ezt ne tekintsük úgy, de hogy ez meg egy meg ilyen jó, kell... jól befektetett szellemi energia, de hogy mondjam, tehát hogy ennek, en, ez megvan alapozva, ez a döntés, hogy ő azt a, azokat a cipőket megvette, és nem a másikat. Tehát, hogy ő azt nem úgy vásárolta, mint a barkácsáruházban a férfi, levesz a polcról még egy pillanatra gazdót. Azt értsd Jó, itt azért meg kell különböztetni a. a a vásárlási szituációt is, hogy ez egy low involvement vásárlás vagy high involvement, tudod, az egyik az, ami a rutin vásárlás, amit már ö, lehet, hogy vettél egyszer drágán, és végig szagoltad az összes ö, mosószert, de utána már mindig azt fogod venni, és ezzel már nem kell foglalkoznod. Míg amikor mondjuk új laptopot vásárolsz, akkor így jaj, legyen benne floppy, meg hány giga USB, meg ilyen állatságokon gondolkodsz. Itt közben a... amúgy csak a színe miatt veszed meg a végé. Itt azt írja a Tímea, a férfi sosem beteg, a férfi ilyenkor az életéért küzd. Szerintem. <gül> Szerintem. És igen, igen, igen. igen, igen. De a nő, a nő meg pont az ellenkezője. Tehát a nő az meg az, aki addig nem megy el az orvoshoz, amíg nem perforálódik a vak bele. Tehát, hogy ő azt mondja, hogy nincsen semmi, Nincsen semmi, mert retteg az orvostól, inkább, hmm, inkább az egész... talán dolgok. annyira nem igaz, ja, én szerintem, több, több de az biztos, azzal. hogy jobban bírják, hiszen... Komolyabb túlélési ösztönnel kell rendelkezniük? Nem ők. csak komolyabb túlélési ösztönnel kell rendelkezniük, hanem ők havonta kondicionálva vannak a, a fájdalomhoz. Aha, Tehát aha. Hogy ők, ők, ők ezt rendszeresen átélik. Tehát az biztos, hogy a nők jobban bírják a fájdalmat, az biztos, hogy a nők hosszú távfutók. sokkal szívósabbak, mint a férfiak, tovább is élnek, mint a férfiak. A férfiak azok rövid távfutók, a férfiak azok sokkal nagyobb teljesítményt tudnak leadni rövid távon, de sokkal kevésbé kitartóak. A nők sokkal szívósabbak. Ide kapcsolódik egy picit az SMS a felvetése, mely szerint a férfiaknak az ösztönei azt diktálják, hogy minél több nővel szaporodjanak, míg a nőké azt, hogy az egy darab utódóthona és túlélése biztosítva legyen. Uh -huh. Na ez egy kemény felvetés, mert valami hasonló megfogalmazást láttam egy ilyen, ilyen indexes comment feedben nem tudom, mit kerestem ott egyáltalán, és valaki ezt így kimerte jelenteni, és szétszették. És hát az a helyzet, hogy én pedig egyetértettem vele, úgyhogy így beírtam, hogy hát én meg egyetértek vele a felét, azt rajtam szedik szét, mert, mert csúnyán hangzik ez, de itt az ösztöneikről beszélünk, nem azt mondjuk, hogy így kéne viselkedniük, meg így is viselkednek, de ez diktálja valahol, hát kilenc hónapig ö, ö, ö, lesz a gyerek, érted? És utána egy életen keresztül kell felnevelni, míg a férfiak közben végig nem és, és így És így mint az állatok, tehát itt állatokról beszélünk, az állati emberről, ami, ami az belül van, az, az így menne, és hát így logisztikailag megállna a dolog, ha csak a szaporodást nézzük, de egyáltalán nem áll meg a dolog, ha a gondoskodást nézzük. Tudjuk, hogy mi az, ami szexi. Tudjuk, mi az, ami szexi egy férfi számára, és tudjuk, hogy mi az, ami szexi egy nő számára. Egy férfi számára a nőben szexi a teste. A nő számára a férfiban szexi a pénze. A hatalma. Ez a kettő dolog, ami ez is szexi, de ez az utolsó, amit hajlandó hagyunk az felvállalni, az hogy tetszik. Elsőrendűen ez a szexi. Na most a férfiakat, a szociokulturális kontextus arra kényszeríti, hogy ezt tagadják le, és hazudják azt, hogy a nőben nem a teste a szexi, hanem minden más. Az értelme, meg a meleg szíve, meg az, meg az Isten tudja, milyen energiák, és a, és a, nő, és a nőket is és a nőket is, ugyanez, hazugsághoz szoktatják. A férfiban nem a hatalom a szexi, nem a pénz a szexi, hanem az energiák, meg a közös hullámhoz, meg a meg azt, hogy az az az köny so Igen, meg ugyanazokat a könyveket olvastuk, meg mennyire szereti az édesanyját. Meg ilyenek. Na hát tudjuk, hogy ez nem igaz. Tudjuk, hogy a férfi teste a pénze, a nő pénze a teste. Tudjuk, értjük ezt, tudjuk, hogy így működik a világ. Senkinek nem tartozunk azzal, hogy az ellenkezőjét hazudjuk. Folytatjuk az önkényes mérvadót hármas szabályokról, illetve férfinői témákról beszélünk időnként. Ez a kettő dolog ugyanazt jelenti. Az előbb, amit, amit küldött Papsándor Zoltán a Facebookon, hogy ő a három másodperces szabályt ismeri magára nézve, hogy ha addig nem megy oda egy nőhöz, akkor már előjönnek a gátlásai, és akkor nem is érdemes elkezdeni. És eszembe jutott, hogy van még ilyen három, három másodperces szabály, Mégpedig a szendviccel kapcsolatban, ami a földre leesett. Tudod, hogy a három másodpercen belül felveszed, akkor nem történt meg. Ugye igen, akkor igen, egy bacilus én... se tudod fölmenni, de a, ezt a bacilusok is tudják. Tehát, Tehát ott a, a te... Földön a kórokozók, így oda esik egy, vú, tudod, egy nagy, hatalmas vajaskenyér az ő. Senki nem a, a kölyök marha nagy lett, vagy ilyesmi filmszerűen, és ott van egy nagy vajaskenyér, és akkor így gyülekeznek, és náluk lassabban telik az idő, tudod. És így kérdezik, hogy Tibi, mert így hívják az egyik bacilus. Letelt már a három másodperc? nem. Jó, akkor várunk még. Tehát, ezt ők nem. is tudják. De igazából arról van szó, hogy a, sem a nőt, sem a, ö, az ételt nem szabad három másodpercen után felszedni. El, három elég, másodpercen belül viszont elég, felszabad szedni. Elég alacsony akkor az a matossági ideje ezeknek a dolgoknak. Tartozunk egy magyarázattal. Miért szexi a pénz és a hatalom a nőknek? Miért szexi? nők teste a férfiaknak. Itt arról van szó, hogy ez, ez a családalapítással, a gyerekvállalással, a, az utódgondozással függ szervesen össze. Tudom, hogy ma már ennek csak szexuális vonzata szexuális konzekvenciája van, de az emberiség elmúlt százezer évében, amit az emberiség eltöltött, ezek a döntések, hogy mi a szexi egy férfi számára, mitől erektálódik egy férfi, mitől nedvesedik egy nő, ezek ezek, ezek a, a, a családalapítással, a gyerekvállalással fügtek össze. Egy férfi számára az, az erektál, amikor a nő, nő azt a szexuális vonzalmat, a testéről azt a, azokat a jegyeket olvassa le, hogy ez alkalmas föld, hogy a magomat belevessem. De, hogy ez, ez, talaj. ez most roppant parasztul hangzik, de itt most mi most állatokként beszélgetünk, és lássuk be, hogy az ember az egy állat. Érted? a, ja, ebben közül a vonatkozásban az egyik legértelmesebb. Ebben a vonatkozásban, férfi-nőviszonylatban maximálisan állat. Ebben ösztön... a vonatkozásban nem racionális döntéseket Így. hozunk, hanem ösztönkésztető viselkedést. Nem a jó meg a, meg a, meg a meg a racionalitásodnak fog tetszeni egy női test, hanem konkrétan ennek a parasztálatnak benned, aki azt fogja mondani, hogy igen, hát ez nem fog belehalni a szülésbe valószínűleg. Érted? Nem csak arról van szó, hogy nem fog belehalni a szülésbe. a gyerekem? Ha lányom lesz, szeretném, ha így néz neki, mm -hmm. ha meg fiam lenne, lesz, akkor meg szeretném, hogyha ennél nem rosszabbul. Mm -hmm. Na, tehát valahogy így. Igen, tehát egy valami ilyesmi, tehát hogy ez is benne van. De miért szexi a pénz és a hatalom egy nőnek? Miért szexi? Hát itt arról van szó, hogy a nő az ugyanúgy befektet, mint a férfi. Csak amíg a férfi a pénzét és a hatalmát fekteti be a nő testébe, addig a nő a testét fekteti be a férfi pénzébe és hatalmába. Egy nő számára Egyetlen egy szexibb dolog van annál, mint ha valakinek sok pénze és nagy hatalma van, az az, hogyha azt látja az illetőn, hogy ő az, akinek 15 év múlva sok pénze lesz és nagy hatalma. Ez még szexibb. Tehát a, a, a mostani hatalomnál és pénznél egy szexibb van a potenciális pénz és hatalom. Az, ami, az, ami most még nincs. De, de 15 év múlva, amikor igazán fontos lesz, amikor majd a gyereknek igazán nagy szüksége lesz rá, mert aki most, most pénzes és hatalmas, az könnyen lehet, hogy 15 év múlva senki lesz. De az, akin most látom az ambíciót, ezért szexi az ambíció, mm -hmm. Aki most látom az ambíciót, az 15 év múlva az az ambíció hatalommá és, és pénzé érik. Egyrészt értsük azt, hogy itt most nem a gold beszélünk, akik, akik arany, ar aranyatásnak és odaadják magukat egy életre úgy, hogy semmit nem éreznek, hanem ez kicsiben is igaz. Tehát, hogy az, hogy egy ember ö, zakóban van, az már feltételez, hogy az ember dolgozni jár. Érted? Tehát már ez szexi, mert valószínűleg ez az ember akkor is el fog járni dolgozni, amikor a gyereknek haza kell hozni a plusz pénzt, mert izé 400 darabosával veszük a pelenkákat. Na hát ezért szexi az öltöny. Ezért mm -hmm. szexi az öltöny nyakkendő. Mert ezek mind jeleznek valami. A férfi számára a nő teste az kvázi árucik. Hát most a férfi arra vevő. A nő számára, meg a férfinak a hatalma és a pénze, az kvázi árucik. Hát a nő erre vevő. Csak azt kell érteni, hogy itt ennek a mélyén semmi aljasság nincs. Ez egyszerűen semmi más, mint genetikai számítás. Amely ennek számítást, a... értsétek meg, kedves hallgatók, nem te végzed el a racionális agyaddal a frontális lebenyeddel, hanem a génjeid végzik el, ezt a számítást a génjeid végzik. Te azért érzel erekciót, vagy adott esetben azért nedvesedsz be, nem ettől függően, mert te ott is akkor szexinek látod, és érzed azt a pénzt, illetve testet, amit látsz, amit érzékez, mert a te számodra az egy vonzó befektetési forma, nem a pénzednek, a génjeidnek, a te a génjeidet fekteted be. Itt, amikor arról beszélünk, hogy goldigger, hogy valakinek csak a pénze miatt kell valaki, az, amikor százalék tisztaságában van meg, ez a mocskosság, ez az állatiasság, amikor, amikor csak az ösztönérdek miatt ö, van valaki, valakivel, de az, hogy, ö, hogy egy, egy tényleg működő kapcsolatban bizony 30%-ot vagy 50%-ot számított, hogy a hát igen, a Petinek van pénze. Ez, ez tetszett, na most, nekem. Na, na most, mi, hol kezdődik... Hol De nem végződik, undorodom tőle minden más tekintetben. Hol végződik a normális nő, és hol kezdődik a goldigger? digger? Uh -huh. Tehát a, a normális nő az egyszerűen tisztában van azzal, hogy a pénzre és a hatalomra neki és a születendő gyermekének szüksége van. Ezért ez egy szemponta számára valamennyi pénz, valamekkora biztonság minden lánykéréshez kell, minden, minden ö, még, egy minden jár, még azt mondom, hogy minden járáshoz kell. Ez egy ilyen 70-es évek print újság társkereső apró hirdetésben még úgy volt megfogalmazva, hogy megfelelő egzisztenciával rendelkező urat keres. Ez már azért goldiggingbe hajlik. Azért Na, ez... Most már így értjük, de akkor annyit, annyit jelentett szerintem, hogy lehet akkor lakjál már külön, és a, ha volt feleséged, akkor attól is külön. Szóval, szóval itt arról van szó, hogyha egy férfi akar magának egy nőt, akkor annak a férfinak valamennyi biztonságot fel kell kínálnia annak a nőnek a részére. Ha a nő gold digger, akkor itt arról van szó, hogy ő már nem csak a biztonságra hajt, akkor ő nem csak azt figyeli, hogy szabad nekem szülnöm ezek között a körülmények között, Aha. hanem akkor ő arra figyel, hogy mennyit tudok kifacsarni ebből. Az ott már nem a szexről szól, ott nem, ott már a Goldigernél már nem arról van szó, hogy nem elég szexi az, akinek csak 30 milliója van, hanem 300 milliárd kell. Ott arról van szó, hogy belép a frontális lebeny. Az a nő már nem csak a génjeivel gondolkodik, az a nő igenis racionális döntést hoz. Ő számol, ő kalkulál. Számít. Számít. Ő... Ko, ő ő, ő, ő kiszámol, kiszámítja, hogy melyik férfi mellett mekkora profitra számíthat. Egész konkrétan egy közgazdaságtani tervezetet készít, ő, ő ténylegesen egy, egy üzleti befektetést végez, és nem a magzatnak, nem a gyereknek, hanem kifejezetten magának. A normális nőnél, a mászlói piramisnak a kis dug lábacskáját kell felvirítani, hogy azért itt rendben lesz a létfenntartás. A, a goldigger esetén viszont a piramis csúcsával kell melkason szúrnod, és aki mélyebbre szúr, azzal fog tovább szaporodni. Rengeteg üzenetet kaptunk azt írja a szíria hallgató. Ha ez valóban így van, akkor miért látok tíz házasságból és per, vagy kapcsolatból hetet úgy, hogy a nő teremti meg az anyagi biztonságot, vagy ez a mellettem biztonságban vagy bébi is a korábban említett férfi szerep része? Hát bizony így van. Valószínűleg azért látsz -e nyíját, mert ezek a nők elférfiasodtak, és mert ezek a férfiak a mert hogy a férfiakkal meg az történik, hogy az elférfiasodott nőktől megijednek, és vagy a mama hotelbe, vagy a gyerekkorukba visszamenekülnek, visszaregresszálnak, vagy egy alternatív valóságba, egy játékba, egy sorozatba, egy könyvbe, vagy bármibe, Tehát hogy az a lényeg, hogy a férfiak, azok, azok, azok általában elmenekülnek az elől a valóság elől, ami szorongatja őket. Csütörtökön szinte végig erről fogunk beszélni. Egyébként. Azt írja a hallgató. Tele van a hócipőm azzal a régi rossz dumával, hogy a férfiak a saját szellemi és fizikai impotenciájuk miatti kisebb rendűségi értékeiket azzal próbálják gyógyítani, hogy minden nő pénzéhes. Oltári nagy hazugság, amivel a férfiak önmagukat és egymást hülyítik. Írja a 45 éves Tamás. Uh -huh. A 45 éves Tamás azt is írta, azt is írta nekünk, hogy a... hogy... Gyönyörű az eszmefuttatásotok srácok, tényleg nagyon élvezem. Biztos én vagyok a kivétel, de nekem sohasem volt sok pénzem, soha. Viszont mindig rengeteg csajom volt, mindig. Előfordul, hogy egyszerre nyolc nőm volt, de ettől még biztosan igazatok van a pénz hatalom női szépséginercia rendszerben, szintén Tamás, szintén 45 na. Itt arról van szó, hogy valójában, ha valaki meg tudja teremteni azt az érzelmi közeget amit a, amúgy a pénz okoz meg a hatalom, akkor az fog tudni zsákolni minden körülmények között. Tehát valójában nem magáért a pénzért, vagy magáért a hatalomért jár. Elmondja, hogy miért jár. De van hatalom, Robi. Tudod mi a hatalom? A nőfölötti hatalom azzal rendelkezik. Ez kettőféle. Az egyik a testi hatalom, amikor valaki annyira rohadt jól néz ki, mint egy popstár. És így semmit nem kell tennie, csak kacsint egyet, és maga sem érti, hogy mi történik. Ő valójában nem is tud csajozni, de nem is kell. A más, de hatalma van, és ez hatalom. Egyszerűen vonza a nőket. A másik ilyen hatalom a jó duma, amikor el tudod hitetni magada, magadat nyolcasnak úgy, hogy ötös vagy. De ez mind a hatalomról szól. Tehát azt értélyen, tényleg nyolcas De valójában ettől. a pénz is a hatalomról szól. A pénz is csak egy szimbólum. Igen. A jó dumád is csak egy szimbólum. A... a... A 45 éves Tamásnak ez a fantasztikus fellépése, amivel neki egyszerre 8 nője volt, ez is csak egy szimbólum. Hát valójában arról van szó, hogy teremtsd meg... A azt másik 7 a... nő a hatalom, ha tudnak róla, annál ha inkább nem. mit tudhat ez a Tamás, érted? És ha nem tudnak róla, az a 7 nő akkor is ott van a Tamás fellépésében. Igen, érted? igen, Tehát... igen, igen, ezt uh, szokták mondani, úgyhogy már olyan szagod van, tudod. Igen. Egy, igen. És igen. Igen. Mint ahogy a babakocsit tologató apuka, szexi, a, a többi nőnek persze erkölcsileg, ami, ami már nem egy ösztön, hanem egy, hanem egy intellektuális tényező. De ezeket a, de ezeket, de, de ezeket de ezeket nem a frontális lebeny azonnal lefordítja a gének számára. Uh -huh, Nézd gé... csak, ő olyan. De igen. lecsapták előted, elő, elő, de, de ha talán gyorsan föllöknéd babakocsival a, a, az utódot, akkor veled szaporodna. Igen. Ami elég csúnya dolog, de mondjuk a hímoroszlán simán megeszi a kölyköket, hogyha megvan. Igen, hogyha, igen. hogyha szeretne egy új körben részt venni. Igen. Szóval, hogy itt arról van szó, hogy létre kell hozni egy olyan érzelmi állapotot, amely körül, körülbelül annyit mond el a nőnek, hogy eb, ennek a bulinak itt van a középpontja, ahol a 45 éves Tamás. Itt! Itt, itt és most, itt és most történik meg. És ez a hatalom. És ez tulajdonképpen pénzáltal is kiváltható, mit tudom én, műsoráltal is kiváltható, meg egy, mit tudom, márkás autó, egy Maserati, jól, jól váltja ki ezt az állapotot, ezt a, ezt, a, ezt a megélést, hogy itt van a buli kellős középpontja, ahol én vagyok. Nagyon szép. Mostantól úgy írjátok a az SMS-eket, hogy uh, Tamás, 45, 185, 90-23. köszönöm köszi. Azt írja a hallgató. Már a bebizonyosodott, hogy egy nő képes ugyanazt elvégezni, mint egy férfi, és viszont. A probléma abból adódik. Mire gondol itt? Nem munkát, munkát, munkát, ja, munkát, munkát. Ja, ja, ja. Tehát bármilyen munkát el tudsz végezni te is. Ja, az, emaci... tudok szülni, csak nem az emancipációt írja le. Aha, aha. A probléma abból adódik, hogy egyik fél sem tud igazán boldog lenni, ha a másik szerepét kell huzamosan játszania. Ebből születnek a neurotikus üzletasszonyok és az önbecsülés hiányos férfiak. Uh -huh. hm. Igen, ebben is sok igazság van. Az a helyzet, hogy most már egy csütörtökig elegendő a nap üzenetét kaptuk. Ezzel azt akarom kifejezni, csak nem vagyok elég nyílt és női ahhoz, hogy, hogy szeresselek benneteket, de az a helyzet, hogy, hogy értelmes gondolatokat küldtök nekünk folyamatosan. Uh -huh elég rossz beismerni. Aki az emberi viselkedés evolúciós gyökereit vitatja, az idióta, írja TB. Köszönöm. Biológiai lények vagyunk, jobb, ha ezt tudatosítjuk. A férfiak elsősorban a külső alapján ítélik meg a nő alkalmasságát az anyaságra, a nő szintén az egyedi minőségre és gondoskodásra való hajlama alapján választja a férfit. Aha. És mivel az ember alapvetően monogám, vagyis nem tud akárhány utódot létrehozni, igen, ez, ez, a, ez a két dolog már... Egy a férfi, tud. A férfi ez, tud. Ez eddig nagyon jó hangzott. A férfi tud, a nő nem... nem meg nem, többet a férfi, is tud, meg több emberrel is A férfi tud. az nem akárhányat tud, hanem annál lényegesen hmm. többet is tud. Na jó, tud. De, de a hogy uh, ezt az SMS-t, uh, ez is a, gondos, a férfinek a gondoskodás megéri. Ő a gondoskodás mennyiségével és uh -huh. minőségével tudja növelni, kompenzálni az egyedi minőséget. Ez az alaphelyzet, a kultúra ezt csak átszínezi. Írja, írja nekünk TB. Az, az igazság, hogy a, a férfi és a nő helyzete az, az azért problémás, mert ebben a modern állapotban, modern helyzetben a nők azok elférfiasodtak, a férfiak azok pedig visszati Tehát a férfiaknak itt elsőrendűen én úgy vélem, hogy az elférfiasodott nőktől való ijettségükben az anyjuk már nem tűnik annyira rossz alternatívának, mint, mint az, amit itt egy zsákolásért fizetni kell. Emellett, vagy amellett, vagy amaz a, a, a, a, a, mellett, a nő mellett. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy visszamenekülünk anyukához, mert azt a fajta elnyomást, azt a fajta zsarnokságot már ismerjük, Jó. azt már megszoktuk. Én imádom ezt a zsákolásnumát, de azért itt nem ezért kell fizetni, tehát határozzuk is meg, hogy miért fizetek én az életemmel, ha hogy együtt legyek egy nővel, tehát én, nem, életem végéig kvázi, vagy 15 évig, vagy 30 évig, tehát egy, egy gyerek felne biztonságos felneveléséhez elegendő ideig. Mit akarok én? Nem egy zsákolásról van szó, hanem arról, hogy egyrészt a társadalom további része rád úgy néz, hogy nem fogja szemre hányni, hogy hogy hogy még nincs valakid, meg miért nem szaporodtál. Érted? Meg a, a szüleid, a nagyszüleid az akárki, saját magad, hogy, hogy, hogy a, a gényeid és az ösztöneid egy picit meg, megnyugtassanak, hogy jó, amit eddig fölöklendeztünk beléd állandóan, amikor be voltál azt ezért csináltuk, köszönjük, megnyugodtunk. Ilyen, a, nem egy zsákolásról nem van egy zsákolásról szó, nem van szó hanem meg. éveken keresztül zajló, mindennapos, biztos zsákolásról van szó. Azt ezt ne értsük félre. Hát, hát ami, amiért a férfi a szabadságával, meg az autonómiájával, meg a méltóságával fizet sok esetben egy kapcsolatban, az nem egy zsákolás. Az a zsákolás garanciája nap, mint nap. És, és ez, a, ez azért nem olcsó. Ez nem olcsó termék hát, a piacon. Ha, pláne ha, az, ha a méltóságával fizet, és hú, de látok ilyeneket és mennyit? a, a karácsonyi vásárlások közepette a, na a nagybevásárló központokban, ahol tudod, így, így vásárolják a, a sok izért, hogy, hogy megünnepeljék, hogy mennyire szeretik egymást, de ezt olyan körülmények között, hogy sanyi, te semmire nem vagy jó, te szerencsétlen, akkor ha nem tudsz beparkolni, minek jöttünk egyáltalán ide? Tíz perce nem találsz egy helyet. Szóval ahhoz, hogy a férfi felnőtté tudjon válni, és felnőttként tudjon működni, ahhoz a nőnek valamennyire alá kell rendelődni. Ez az igazság. Tehát a, mert a férfi felnőtté vállásához ez szükséges. Ha otthon él, akkor az anyának kell tudnia alárendelődni valamennyire, hogy a férfi felnőtté tudjon válni, ha elköltözik otthonról, akkor annak a nőnek kell tudnia alárendelődni valamennyire, aki, akit választ az anyja helyet maga mellé. Most ez így szörnyen hangzik, hogy az anyja helyet, de valójában látjuk, hogy nagyon is ez működik, hogy a nők az apjuk helyet választanak egy férfit maguk mellé, a férfiak az anyjuk helyet választanak egy nőt maguk mellé. Látjuk, hogy ez nagyon is így működik. Na most, hogyha egy férfi választ maga, mellé egy nőt, és az a nő az nem hajlandó alárendelődni rendelődni semennyire, a férfi elkezd nosztalgiát érezni a, az anyja iránt, mert egyrészt azt a fajta zsarnokságot már ismeri, az egy komfortos dolog, másrészt az egy olyan jellegű ö, alá nem rendelődés, amely nem jár szexuális kizárólagossággal, tehát egy olyan helyzetben lehet a felnőtté nem válló férfi az anyja mellett a mama hotelben, hogy Ugyan nincs szeretője, meg nincs állandó mindennapos zsákolása, viszont potenciálisan minden nő a szeretője, és minden nőnél ott van a potenciális napi zsákolása. Az a kérdés, hogy amikor azt mondja neked a rokonság, vagy a, a akárki barátaid, vagy volt tanárait, hogy hát ideje felnőnöd, ideje lenne felnőnöd, félreértés ne essék, nekem ezt már senki nem mondja. De nem is gondolom pedig, hogy felnőttem volna, mert én nem akarok. Ennek ellen csak én e, e mögött a kifejezés mögött nem azt látom, hogy is magad, meg vállalj felelősséget, meg ö, ö, teremtsd meg az életfeltételeidet, gondoskodj másokról, vállalda a döntéseit, következményeit, tudod, hanem azt, hogy. Mikor lesz már neked is olyan rossz, mint nekem, meg apádnak, meg a nagyapádnak? Mikor kezdődik végre az, hogy te is 5-30-kor kelsz, és másfél órát utazol a munkahelyedre, és mindig föltappantod a GPS-edet az ablaküvegre a kocsiban, mintha minden nap máshol lenne a munkahelyed pedig ugyanoda mész be? És én ezt, ezt, ezt vélem felfedezni ebben, hogy nőj már fel. Nem azt, hogy... Hogy, hogy tényleg így viselkedj úgy a társadalomban, hogy amennyit kiveszel, annyit vissza is kell tenni. Igen, de a felnőtté a lényege valójában az az, hogy, hogy meg kéne tanulni, meg kéne tapasztalni azt az embereknek, főleg a férfiaknak, hogy, hogy nem csak bevételi oldal van, hanem van egy bevételi oldal, meg van egy kiadási oldal. Uh -huh. hogy, van, hogy van egy tartozik rovat, és van egy követel rovat. De mivel ezeknek a férfiaknak, az esetek nagy részében nem volt apjuk, csak anyjuk, mert csonka családban nőttek fel, ezért megkapták az anyától az alanyjogú szeretetet, a, a, a, a feltétel nélküli szeretetet, de nem kapták meg az apjuktól a feltételhez kötött szeretetet. Ezért ők mindent, a világ minden dolgát alanyi jogon nekik kiáró dolognak látják. És ez alapvetően teszi lehetetlenni a felnőtté válást, és ez konzerválja, és ez tartja bent ezeket a fiatal férfiakat a Mama Hotelben. Ez, hogy a világ nem adja meg nekik azt a választ, amire az anyjuk kondicionálta őket, a világ az nem főzi előre is adja a szájukba a falatot, pontosan úgy, ahogyan megszokták otthon, és mivel nem akarnak felelősséget vállalni, nem akarnak felnőtté válni, nem akarják elsajátítani a felnőtt működést, hiszen nem volt apjuk, és nem volt, aki erre őket megtanítsa, nem volt minta, amit követhettek volna ebben, ezért maradnak otthon, maradnak gyerekek, nem tudnak elköteleződni, ezekből nem lesz férj, mert nem jó anyag férjnek, ez nem jó anyag családfőnek, mert nem tud felelősséget vállalni, ott marad az anyja mellett a mama hotelben, és 30 éven keresztül ö, marad gyermek, kvázi egy felnőtt élet megpróbálása, kipróbálása nélkül, anélkül, hogy felelősséget vállalna, ezért aztán a fix párkapcsolat helyett maradnak az ő számára az aktuális napi egy-egy kalandok, amelyek inspirálják őt, és úgy érzik, hogy ő a világ legnagyobb királya, hogy nem vált felnőtté. Ha felnőtté vált volna, egyetlen nővel kéne beérnie. Így meg ővé az összes. Nagyon jó üzeneteket kaptunk, írja a írja hallgató. A Mama Hotelben all inclusive az ellátás. Hát igen, ezt <gül> teszi vonzóvá. Azt a szüléskor teszik föl és utána már megismer. Szerintem ott kezdődik a felnőtté válás, írja hogy vállalod a felelősséget a saját tetteidért, illetve már inkább egyedül akarod megoldani a problémáidat, és nem valaki mástól várod, ami kényelmesebb megoldás. Ööö, nem biztos, hogy a férfias dolog az egyedül megoldás, és női is az összefogás, nem egy picit? A nőknek mindig több, nem a nőknek szokott tudni, lenni, hogy egy-egy barátnőjük van, vagy egyesével beszélik, és a férfiaknál van ez a csorda. Uh -huh. csorda jelleg, de, de nem tudom, hogy ez ide tartozik-e. De azzal nagyon egyetértek, és én nagyon elvárom mindenkitől a, a, az én világomban, hogy vállalja a felelősséget azért, amit csinál. Ugyanakkor én mellé teszem, hogy semmit nem kötelező csinálni a világon, semmit nem muszáj. Bármit megtehetsz, de ezzel az előbbi feltétellel együtt, hogy utána vállalod a, kö a következményeit. Embert is ölhetsz. Érted? Nem tilos, hanem utána börtönbe mész, vagy megölnek. Azt írja a hallgató, Sziasztok! Szerintem egy nő három dologra bukik. Ha bármelyik nulla, akkor nincs semmi esély. <gül> Ez egy ilyen Na, akkor ezt lerajzoljuk. Vala, valaminek jöhet. kell, vala, valaminek a há, a, tehát az a lényeg, hogy a, itt, mind a háromnak valamennyire meg kell lenni. Itt kilenc dolog fog. Az el, egyes, hangos, az egyes, az a hatalom, pénz, stb. Igen. A kettes, az a külső. Külső. A hármas, az a humor észértelem. Tehát, hogy ez, ezeknek kell a hallgatunk szerint stimulálni, mind a háromnak valamennyire. A, Tehát, hogy nyilván arról van szó, hogy nem szabad, hogy undorodjon, valamennyi pénzed, vagy hatalmad, vagy figyelem kell, hogy övezzen téged, és, és a harmadik az az, hogy legyen már eszed, vagy legyen humorod, vagy valami, Tehát, hogy azért valamit villancsál a magas szellem frontján is, ne csak a, a, a, a siker Aha. és a pénz tekintetében. Um... Értem, most a hatalmat és a pénzt örökölheted is, de egyébként a humor és az ész azok ar arra, arra a, a skillre utalnak, amivel egyébként pénzt és hatalmat tudsz szerezni. Nekem az kicsit összemosható. Értem, hogy külön vizsgáljuk meg az a lényeg, hogy meg legyen önmagában. Uh -huh. Mert például itt van ugye a Tamás, 45 éves, ő valószínűleg eszes és humoros. És jó a Duma? viszonylag jól néz ki, vagy akár nagyon jól néz ki, de tuti, hogy óriási nagy, óriási nagy beszélőkéje van. Egyébként, egyébként a zenészség mindentől függetlenül működik valamiért. 13 éve játszom különböző zenekarokban, és nagyon ritkán voltam rákényszerülve klasszikus csajozásra. Pedig nem Na vagyok jó, jó csábó, Énekes vagy gitáros gitárosról van szó, mert azt tudjuk, hogy a dobos meg a basszus, gitáros meg a billentyűs az, az mindig, más, mindig más pozíción van. Tehát vannak akkora nagy sztárzenekarok, mint a... a, a, ahol, a, Omega, is, ahol, a ahol a menedzser is Ahol a menedzser igen, Pilágos? de Meg a, meg a ród. Igen, De igen. egyébként egy ilyen átlagos, becsületes kis zenekarkában, ami azért nem elhanyagolható, ott még mindig a gitárt vagy a mikrofont szorongató ember az, akinél a mágnes van. Nekem is van egy ilyen igazságszentenciám. Egy nő két dologért tesz meg bármit. Az egyik egy gyerek, a másik egy abortusz. Jézus! Pedig hát így van. Uh -huh. A nő szubjektívénye határozza meg a, a hatalom bármilyen formáját, írja Viki. Teljesen mindegy, hogy ez nagy hogy ez, száj, pénz, biceps, a férfinak nem kell szépnek lennie, bármit csinálhat, a lényeg biztonsága legyen, bárhogy, amiért az, ar amiért az arcom ráemelem. Ez milyen duma? Bármint, hogy felnézek rá, hogy egyáltalán méltatom, hogy visszaverődhet a fény a, a Az arcomra, az, az, Igen, az arra szemébe. De, de hogy én kicsit félreértettem ezt, hogy úgy rá, de, de, de minden esetre az erős, az erős pont az az, hogy a nő subjektív énje határozza meg a hatalom bármilyen formáját. Tehát arról van szó, hogy a nő viszonyulása határozza meg, hogy neked van-e hatalmad. Ha a nő a, a, a bicepsedből levonja a hatalmat. Ha a nő a jó dumádból, a vicceidből levonja a hatalmat. Ha a nő a pénzedből levonja a hatalmat. Ha a nő a jól szabott ruhádból levonja a hatalmat. Ha a nő az autód márkájából levonja a hatalmat. Az egy szubjektív énje az... Felhatalmazza őt a zsákolásra. Persze, vagy téged a zsákolásra. Mert, persze, mert, mert az a kérdés, hogy ő mit szeretne, hogy te elérj neki. Hány pálcásat lőjél neki a, a céllövöldében? Egy pálcásat, üst, kibicepszel? Érted? Két pálcásat ved meg pénzen? Vagy három pálcásat? manipulációddal és az intellektu, intellektusoddal beszéld le a pandát, és essen le, mire a mondatot befejezed. Érted? És, ez, és érdekes, hogy ő is azt mondta, hogy biceps, pénz, Ö, humor, és az előző is azt írta, hogy hatalom pénz, külső vagy humor ész. Igen, Tehát, igen, igen. ezekről van ezek, szó. De valójában arról van szó, hogy ezek bármelyikéből a nő le tudja vonni a hatalmat. De hogy valójában a hatalom a szexi. A nő a hatalomhoz vonzódik, és a pénz is csak egy szimbólum. A pénz is csak a hatalom szimbóluma, a muszklis is a hatalom szimbóluma, az autó is a Mind hatalom, hatalom. szimbóluma, a humor is a hatalom hmm. szimbóluma. A múltkor beszéltünk arról, hogy az ember bizonyos léjereit, rétegeit, ha megműveljük, akkor, a, akkor abból mi lesz? Ö, mi ezeknek a rétegeknek a hatalma? vissza tudsz fejben lapozni oda? Tudod, beszéltünk arról, mm. hogy a szellem, meg a, a psziché, igen, meg a test, igen, meg a... Meg a, művé, a művészet, a, a, a vallás... Na, na ez mi? Akkor a hatalom, tehát a szexiség a nő számára, most, uh -huh. most feltesszük, hogy elítük a két SMS írónak és magunknak. A hatalom művelete? Megint az egóról van itt szó, az az igazság. Nem, nem, nem, nem, nem, nem a hatalom művelete, ha hanem nem? ezeknek a rétegeknek, ha hatalma van, az mi? Hogyha hatalma van Tehát a, a, a... Igen, a pszichének. a pszichének hatalma van, akkor? hogy, hogy, hogy Jó, most akkor elmondom, a szellem, igen? ha hatalommal rendelkezel, akkor, az, akkor az, az, ha a szellemet, hatalmat képvisel, az azt jelenti, hogy okos vagy, találó, humoros. Ha a külsőt hatalmat képvisel, az a testhatalma, az a jó kinézet A test hatalma az izom. A testhatalma az izom, vagy a szellemhatalma a humor, mondjuk, vagy a szellemhatalma az intellektus. A testhatalma az izom. Figyeld meg! Mondjad tovább, hogy bizonyos hatalmak a nőknél lesznek ezek közül. Folytassuk. Mondjad tovább. Az egó hatalma. A pozíció. Meg az önmegvalósulás. Igen, de nem, hogy a pozíció a társadalmi, a társadalmi státusz, azt mm -hmm. hiszem az az egó hatalma. Akkor a lélek hatalma. Hát én azt hiszem, hogy az a, az a, az a szuggessió. Igen, a másoknak az, az érzelmeit A szuggeszió. Megszülöd ő benne. Ingen? És ez egy női Ingen. hatalom. Női. Igen, talán. talán. Ö, az a lényeg, hogy a, a, a, a lélek hatalma az az, Hogyha, hogyha képessé teszed az embereket arra, hogy szeressenek, kövessenek, hallgassanak rád, átvegyék a, a, a gondolkodásodat, a működésedet, uh -huh. hatást tudj rájuk tenni. Valami ilyesmi. Azt hiszem, hogy. Ez, jó, ez a, a legkomolyabb. Azt hiszem, úgy, hogy a csajnáljanak, kovács... érted? Nem, az hisz... nem úgy, hogy nevessenek nem, rajtad, nem, nem. vagy egyetértsenek veled, a... hanem sa hogy sajnáljanak, vagy szeressenek, tehát, hogy a szívvel ö, viszonyuljanak hozzád. ne észel. Én azt hiszem, hogy a lélekből kovácsolható a leghalálosabb fegyver. Uh -huh. Az ellenállhatatlan fegyver. És ezt a leg, ezzel a legnehezebb visszaélni. Mert a, amit a lélekből kovácsolsz ott a lelki ismeret, az folyamatos fék. Amit az egóból kovácsolsz, nincsenek fékek. Csak perspektívák, szédítő lehetőségek. És uh, mi a testhatalma? hatalma? az izom. De az kire hat? Az izom? Az Biztos? izom. Biztos. De a női hatalma is az izom? Nem, a női hatalma nem az izom. A női hatalma A az forma. A, az a, hát igen, az az esztétikum. Formáló, hát, és az, hogy mi anyagból van. Nem kifejezetten, nem kifejezetten az izomról szól, bár van, akinek ez jön mm. be. A, a, a női az, én azt gondolom, hogy a női testhatalma az az, Összes művelet, ami a nőből ö, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen ö, konzum macát gyárt. De an annak műköröm, van igazán hatalnak. A a, a a a, a az női körülben vangalmas. Rád igen, de hidd el, hogy ha többségre az lenne, nem létezne műköröm. A női test hatalma a műköröm, a szolárium, a hidrogénperoxid, peroxid mm -hmm. a. Szilikonimplantátum, a ja, női hatalma. Tegyük, tegyük hozzá, egy hidrogénperoxid tetőtől talpig tud segíteni, kedves hallgatóinkon. Úgy a hajszíné, mint a fogfehérségének megváltoztatásában. Nem beszélve a. A bőr színének megváltoztatásáról. A backdort. Hogyha ha túlszóliszta magát, egy kis hidrogénperoxid mindent megold. A nőgyógyász orvos tanította x éve azt, hogy egy nő két dologra képes, hogy legyen vagy ne legyen gyereke. Inkább hát, én ezt mondtam el, csak így nem volt nagyon értelme. Igen, hát, hogy egy igen. nő az két, dolog, két dologért lenne bármire képes, hogy legyen, hogy legyen vagy, vagy, vagy ne legyen. Hát és igen, az a gyerek szabben, meg az abortusz. Szebben van így megfogalmazva. Hát, Tehát szerintem ezt, ezt most ketten összehoztátok úgy, hogy én a trikomra fölvegyem. Nem szívesen flangálnék egy abortuszos trikóban. Mert a ne, ne, azért ne csináljunk a képmutatásból kulturális elvárást, Tehát ne legyen, ez, ne legyen ez a civilizációs minimum, hogy legyél már képmutató, nehogy már az abortuszt nevén nevezd, nevezd úgy, hogy ne legyen gyerek. Aj. Csarokba szorítottál ezzel. Túl bonyolítjátok! A nő saját és az utódok túlélését biztosító erőforrásnak bővében lévő férfihez vonzódik. A jelen túl társadalmunkban... Tudod <gül> A jelen társadalmunkban a túlélést a pénz biztosítja, az ész, humor, izom, sa többi, mind a pénz, mint erőforrás megszerzését elősegítő háttér erőforrás. Ilyen egyszerű. Köszönjük. Bár minden ilyen egyszerű lenne. fejtegettük itt ezt, hogy mi szexi egy nő számára, és a végén odáig bontottuk le, hogy a, hogy a test, meg a humor, meg a pénz, meg a hatalom, meg minden, hogy ez, min, igazából a hatalom. Csak minek a hatalma? Az intellektus hatalma, a szellemé, a psziché, a... érted? És uh, utána elkezdtük fejtegetni egy két héttel ezelőtti adásunk tartalmát, amelyben azt uh, nézegettük, hogy mi van, ha az ember megműveli a pszichéjét, mi van, ha az ember megműveli az egóját, mi van, ha az ember megműveli a testét, és akkor abból mi lesz. És akkor itt ugye kijött, hogy mondjuk a szellem hatalma az, az, a, az a humor, meg, a, meg az ész, és a, a másoknak a manipulálásának a képessége. mondjuk, a, És ez egy jellemzően férfi hatalom mondjuk, de mondjuk a psziché hatalma a a jó, hogy, hogy másokat rá tudsz venni, hogy veled érezzenek. És ez uh -huh. női hatalom. És utána eljutottunk odáig, hogy ugye a test megművelése a jó test, a sport, a sportosság. A férfiaknál ez az izoma nőnél mondjuk a, a jó forma, meg egy, meg egy csomó ilyen esztétikai ö, ápoltság. És, ö, és én azt kell, hogy mondjam, hogy ez is női hatalom. Ha egyszer a műsorban ma, korábban azt mondtuk, hogy a férfi az, aki jobban harap a testre, és a nő az, aki jobban harap a szellemre, meg a hatalomra. Érted? Meg a, meg a pénzre. Nem, nem ugye biztosan, de most gondolkodtam, nem biztosan, hogy a lélek hatalma a szugesszió. Mert az, az igazság, hogy rengeteg lelketlen ember tud nagyon szugesszív lenni ezek a... Ezek a ezek a trénerek, ezek mind elképesztően szuggesztívek, és nem, nem, a, nem az az élményem velük kapcsolatban, de, hogy a nagyon lelkes állatok de lennének. De ne, ő, ő, bele, ő bele magyarázza, bele kampányprogramolja a lelkedbe azt, amit ő nem érez. De ha van ő a lélek. Érti, de, de, hogy te mit kéne érezzél. Igen. A nő viszont érzi, hogy te mit kéne, hogy érezzél. De, de van a léleknek az emberi lélekre való ráhatása. Igenis létezik a léleknek ilyen művelete, amikor a lélek a lélekre hat. Uh -huh, uh -huh. A költők dolgoznak. Például a költő minden versében ezzel dolgozik, ezzel a képességgel. Nem jó kifejezés a szuggessió ide. De létezik az a hatalom, amit a lélek, az emberi lélek fejt ki a más emberi lélekre. És hát van a testhatalma. Ugye? Uh -huh. Na most a hipotézisünk az az, hogy a testhatalma elsősorban egy női eszköz. Hogy a testhatalma elsősorban a női. A nő hatalma a testhatalma. És hát mégis azt látjuk, hogy van egy csomó gyúrós csávó. Mégis azt látjuk, Aha. hogy a férfiak is elkezdték megművelni a testüket, és ez nem lehet másért, mint azért, mert az elférfiasodott nők számára már ez a vonzó. Tehát, hogy a nők olyan mértékben elférfiasodtak, hogy létrehozták azt a referenciát, hogy a jól kinéző pasi az vonzó testű, a rosszul kinéző pasi az taszító testű, tehát kvázi férfi módra, férfi szempontok alapján választanak partnert maguknak. Aha. Olyan mértékben elférfiasodtak, hogy a férfiakat beletolták egy hát ilyen testművelésbe. Ez termeli ki a szép fiút. Most igen. nem biztos, hogy a testépítő a szép is fiú. Lehet, de gyúrós is lehet. Nem, az A lényeg. Hát a szedett szemöldökű izmoska. Ah, igen, igen, ezeket, de, a, ezeket de, a Cristiano Ronaldókat. Igen, de annak a típusnak lehet, hogy jó lesz a karrierista nő helyett egy karrier, karrierista fickó is adott esetben. Igen, tehát, hogy, hogy arról van szó. hogy. vonalon. Igen, tehát van szó, hogy, arról van szó, hogy egy, egy ilyen nő, aki ilyen mértékben elférfiasodott, már a férfiban nem lát mást, mint amit egy átlagos férfi, egy átlagos nőben vonzó hmm. vagy kevésbé vonzó m -m -m, hát, uh, anyagot, úst. Hú, Fájdalmas, léten. de igaz. Uh, uh, volna egy kis impresszióm. Amit megosztanék veletek, kedves hallgatók, amikor két nappal ezelőtt a Népszabadság megszűnése kapcsán láttam azt a tüntetést a Kossuth téren, ott megszólalt Rab László, a Népszabadság munkatársa, aki elmesélte, hogy hát most ő nem tudja, hogy mi lesz vele, nem tudja, hogy hétfő reggel mit kezd magával, mert ő 30 éve minden reggel azzal indul a napja, hogy bemegy a Népszabadságba dolgozni. A szerkesztőségbe. Oda a Bécsi útra. Úgy, és 30 éve. És Rablászló ezt úgy mesélte el, hogy ő ott akkor abban a helyzetben a kétségbeeséséről akart tanúbizonyságot adni. Arról, hogy ő most mekkora bajban van, és erre hivatkozva előadta azt, hogy ebben a szakmában, ebben a szakmában, hogy média, ő 30 éve egy fix állást birtokol, 30 éve minden reggel volt hely, ahova bemehet, ez volt a népszabadság. Na, ne úgy, de e, és e, e, engem ez különösebben nem mozdít meg ez a téma. De ha csak kommunikáció szempontjából vizsgáljuk, akkor lehet, hogy neki ott, ha mikrofon volt a kezében, az lett volna a feladata, hogy valamit a sajtó szabadságról mondjon. De helyett a, a, a, szerintem ő házala a sajnálattal. Igen. Miközben ez igen kényelmes dolog, hogy valaki 30 évig ugyanoda járhatott be. Nem igen kényelmes, hanem ez kivételes. Egyedülálló. Egyedül Tehát, hogy. És tényleg elvárja rablászló az együttérzést ebben a helyzetben? Nos hát, kedves rablászló, az a helyzet, hogy engem nem 30 év után, hanem 30 nap után rúgtak ki. Úgy az Echo TV-től, mint a rádiókafétól. 30, azaz 30 nap után. Nem 30 év után, mégpedig mindkét esetben politikai műsorért, mindkét esetben politikai okokból távolítottak el 30 nap után, és érdekes módon nem emlékszem rá, hogy Rab László, vagy a népszabadságtól, vagy a úgynevezett szabad sajtó részéről bárki tiltakozott volna. Nem emlékszem, hogy bárki felemelte volna a szavát, hogy itt és most, hogy a Puzsért meg a kollégáit kirúgták a rádiókafétól, vagy az ECHO TV-től, megszűnt volna a sajtószabadság Magyarországon. Engem a, az autópálya pénzekből kvázi a saját adóforintjaimból vásároltak ki a reggeli műsorsávból, mert Fiala János oda jött, és azt mondta, hogy hoztam magammal egy csomó állami pénzt. Az autópálya ZRT pénzét, és kérem a reggelisávot, amiben jelenleg Puzsér Robert vezet műsort. És kivásárolt a reggelisávból a saját adóforintjaimból. Akkor nem emlékszem, hogy rablászló holott azok akkor szocialista állami pénzek voltak. Egy, egy autópálya ZRT-nek a marketing költségvetése. Izlelgessük ezt egy kicsit. Autópálya ZRT marketing költségvetése. Tehát, hogy mire való a marketing költségvetés? Hogy mondják el az embereknek, hogy az autópálya az egy modern, korszerű dolog, használják kedvükre. Összekötjük a szíveket. Igen, mint, hogyha, mint, hogyha az autópálya az tényleg olyasmi lenne, aminek kell a reklám költségvetés. Szóval nem vonult ki rablászló az utcára, nem tüntetett azért, hogy véget ért a sajtószabadság Magyarországon, de most, amikor rablászló 30 év munkaviszony után elveszíti az állását, most elvárja az együttérzést. Nos, hát nem az történik itt, hogy, mint ami a klasszikus mondásban, hogy amikor elvitték a homoszexuálisokat, nem szólaltam, hiszen nem vagyok homoszexuális. Aztán elvitték a marxistákat. De nem szólaltam, hiszen nem vagyok marxista. Hát aztán a zsidókat is elvitték. De én nem szólaltam, hiszen nem vagyok zsidó. Hát aztán a végül engem is elvittek, és már nem maradt senki, aki szólhat értem. Hát itt valami ilyesmi történt, kedves rablászló, nem? Nekem ez egyébként elképesztő. Tehát ö, ö, egyrészt ö, amúgy valószínűleg a végén a, a, a blik is erre a sorsra jut, hogy, Hiszen printlap. Mert mer nyomtatásban készül, de nem minden újság, ez is nagyon fontos. Mint ahogy mi most egy rádióban ülünk, arra is mondhattuk volna 1955-ben, hogy nem korszerű, de valóban nem olyan korszerű, mint a televíziózás, S vagy sem, az, internet. Mint az internet. Igen. Na most az viszont számomra elképesztő, és én ilyen ügyfélszituációkban találkozom ezzel, úgy, mint egy vállalkozás tulajdonosa. Ez két nagyon különböző szemlélet, az alkalmazotti és a tulajdonosi szemlélet. Én az utóbbiban hiszek, mert én azt élem meg, de azt igyekszem a kollégáimnak is átörökíteni. És elvétve kevés esetben, de találkoztam azzal, hogy dolgoztunk valahová, mondjuk több mint 200 cégnek több száz projektet átadtunk. Mindegy, hogy mi az én foglalkozásom. A lényeg az, hogy... Az hangzott el érként, hogy azért rendesen csináljuk meg, mert ő itt az állását kockáztatja. Jaj, de És meg ez És számomra ez olyan sértés, hogy elmondani nem tudom. Nem, nem szeretnék pénzzel dobálozni, hogy milyen összegekért vállalok én felelősséget azért, hogy más 20-30 embernek munkája legyen, de nagyon túlmutat a komplett egzisztenciádon. Érted? Mm -hmm. Én mm -hmm. az egész életemet adom el, hogy ha azok az emberek, akiket én ott alkalmazok, nem azt csinálják, amit én vállaltam az ő nevükben is. De én megbízom bennük. Érted? Mert mm -hmm. megismertem. Nem, őket. Arról van szó, hogy te vállalsz egy 900 szoros mm -hmm. kockázatot, és ő, és ő meg a pofádba dörgöl. vágja, ő meg a pofádba vágja, hogy ő nem hajlandó egy 0,3- kockázatot vállalni, mert ő a kis játszik éppen. Igen, és, és elvárja egy... tőled az együttérzést ebben Igen, a helyzetben, meg a képet kell változtatni. Igen, de hogy te fogadj le a képet. nem szempontot. csinálom, de amúgy ezt illene. Jó, nem, Vagy hát nyilván hirágos. ezért egy idő után kerülöm ezeket a szituációkat, na most, ahol ez elhangozhat, na most azért, mert nem, nem vághatod nála van a pénz, érted? Tehát, hogy ő az ügyfélettől függetlenül, most az hogy print, ez annyira az, az, szörnyű. Az, hogy a printlapok egymás után megszűnnek, ez az internetes médiának a megjelenésével együtt jár. Tehát az, hogy itt a hírlap, itt a friss hírek, itt a friss újság, na ennek a világnak van vége, mert egy újság ma már nem tud töredék annyira sem friss lenni, mint uh -huh. egy internetes portál. Uh -huh. Tehát a, az újság ma már nem friss. A legfrissebb újság sem friss. Az újság ma már ósdi. Ezért az újság egyszerűen egy kifutó médium, és tíz év múlva nem lesz egyáltalán napilap. Színes magazinok lesznek, de ez a napi Na, újság... Na igen, ezt tudok ez a, a, a napi friss, soha nem fog megszűnni, mert bizonyos formátumoknak, ha más nem, a hagyományt, az eleganciát, meg a, meg a kézről kézre járathatóságot, azt, az, az, az, az, az ezeket a funkciókat, ez hordozza de ez jól. A, de de a nap... frissességet, az aktualitást, tudod, az, az, az azonnali lekövetést és a módosíthatóságot e ezek, ezek, na, ezek, hát ez ezek a na... nem viszik. Ez, ez, ez a napi frissesség, ez megszűnt. Mm -hmm. ez a, ez a, és így az újságok is szépen lassan megszűnnek. A, a, a rádió is tud, hogy meddig fog létezni az a dolog, hogy rádiózás, amit most csinálunk. Addig, amíg az autók 60-70 ában nem lesz internetkapcsolat. Uh -huh. Onnantól kezdve, hogy az autók 60-70 ában beépített internetkapcsolat és hozzáférés lesz, ez a médium vagy rádió szintén kifut majd. Ezért van podcastja az önkényes mérvadónak. Na, tehát, tehát egy, egy, egy mi tudomással vagyunk arról, hogy nem csak itt lehet elfogyasztani, és valakinek ez az időse alkalmatlan, de mi szeretnénk, ha igen, ők is megkapnák igen, ezt, igen, úgyhogy igen. ezért van podcast. És most azért, mert én elveszítek egy állást, amit betöltöttem három órája, három napja, három hete, három hónapja, három éve vagy harminc éve, kedves rablászló Ebből, és, és megszűnik a médium, mert az emberek már nem hallgatják a rádiót, mert az emberek már nem olvassák az újságot, és lehetséges, hogy ennek most itt vannak politik, van politikai jellege, hogy meg most megszűnt ez a népszabadság. De annak vajon van politikai jellege, hogy a népszabadság tíz év alatt 7 milliárd forint veszteséget termelt? Vagy annak talán nem volt politikai jellege, hogy pár évvel ezelőtt az MSP eladta a népszabadságot? Mert úgy gondolta, hogy ő ebből most kiveszi a pénzt. Hát, akkor, amikor a népszabadságot az MSZP eladta pár évvel ezelőtt, és üzleti alapra helyezte ezt, a, nem, akkor miért nem kiabáltak, hogy megszűnt a sajtószabadság szabadság, Mert nem meg, hogy, hogy, új, hogy új játékba tették be. Tehát kiveszed, a, a, kiveszed az egeret a labirintusból, és beteszed a cirkusz Maximusba. Érted? Tehát a, a nagyon meg, le, le, meg lenne lepődve egy... Ö, egy okmányiroda, hogyha azt mondanák, hogy na mostantól verseny van, hogy melyik kerületi mennyit termel, és hozzátok össze a fizetéseket, szevasztok, kaptok egy menedzsert. Csak nekem fájdalmas, tudod? Tehát én szívesen érzek szolidaritást bárki iránt, de nekem nagyon fájdalmas, amikor valaki a saját egzisztenciáját elveszti, és azt kiabálja, hogy megszűnt a szólásszabadság, é, é, é. meg megszűnt a, megszűnt a vélemény szabadság, és megszűnt a sajtószabadság. Amikor a neki nem tetsző véleményt elhallgattatják, akkor az a sajtószabadság része, akkor az a, a véleménynyilvánítás szabadságának a keretei közt még megfér álságosságot látok e mögött és, és végtelen képmutatást. Én azt nem érzem, hogy ki lenne szolgálva az, akinek most viszont tényleg mondjuk sajtó szabadság elleni bármit kellene kiáltania, mert ehelyett azt kiáltom, hogy elvesztettem az állásomat. Meg amúgy 30 éve milyen évet írtunk? Jaj, csodálatos üzenetet Istenem. kaptam. 30 éve, 1986-ot írtunk, hey az ho. még nagyon keményen MSNP volt. Az, az MSMP központi bizottságának lapja, tehát, de, de ugye erre büszke, hogy ő 86 óta ott dolgozik. Jó, az, szerintem ez, ez tényleg ez hallgató, a megszólás. Ez, ez az, az, az egész szerint. hallgató az, azt írja, a hallgató az MSP azért adta el, hogy ne lehessen azt mondani, hogy belenyúltak a hírekbe. Tényleg, csak érdekes módon nem akkor adta el az MSP, amikor ő volt hatalmon, hanem akkor, amikor nagyon távol volt a hatalomtól, és nem tudott miből pénzhez jutni. Tehát, hogyha annyira most megint tényleg arra akarunk hivatkozni, hogy az MSP azért adta el, hogy nehogy azt lehessen mondani, hogy belenyúlnak a hírekbe, akkor előtte 25 éven keresztül miért nem adta el? Vagy 20 éven keresztül. Ja, ez Miért ez a 2011-ben történt. Á, úgy, hogy álságos, álságos. Az MSP, nem azért adt el. Az MSZP azért adt el, mert a költségvetési pénzektől mm. távol került, ezért abból szerzett pénzt, amihez hozzáfért. Ja, hát és ugye egy millió olvasó és a tájékozottság magabiztossá tesz idők, ja, ja, ja. Elmúltak, el elmúltak és 40 el ezren maradtak. Elmúlt, azért ez, ez, egy, ez egy szomorú, Igen, szomorú hát, üzleti vége valaminek, amire egy utolsó rugást egy politikai végzet, végzett, de azért ebben a helyzetben is mi csak azt mondjuk, hogy mi el, én elvesztettem az állásomat. Nem bárki más nagyobb dolgot vesztett el, nekem nincs munkahelyem. És nem is kellett keresnem Annyi idő alatt, amennyi ideig neki nem kellett munkahelyet keresni, addig én 200 cégnek dolgoztam. Puszilom. Most a, a 2011-ben az MSP üzleti alapra helyezte a népszabadságot. Vagy akkor szűnt meg a sajtószabadság, vagy most sem. Ja, no, köszönjük szépen, hogy velünk voltatok az Önkényes Mérvadóban. Hétfőn a napüzenete többször elhangzott, de talán a legrövidebbet megismételem. A Maradjunk Barátok, sértő a barátságokra és a szerelmekre egyaránt. Szevasztok! Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Köszönjük türelmüket!